горівши з нею, побачив, гарна й добре. Одного вечора, знов зустрівши, взяв на руки і відніс до своєї кімнати. Скоро поженились. А незабаром вернувся з далеких заробітків на хаба, хто колись глумливо залицявся до дівчини і почав приставати. Ломиться в двері. Вона купила доброго пса проти злого чоловіка. Раз на хаба, напившись, добився квартиру, але пес прогнав. Тоді башкетник купив револьвер і вночі вбив пса на порозі і декілька разів прострелив двері. Після того випадку художник і собі купив револьвер для захисту. От темної ночі п'яний Нахаба підійшов і завів, перезаряжаючи зброю, безперервний обстріл квартири. Влучав особливо в двері, потім став їх ламати. Двері відірвались, тоді зсередини пролунав постріл і Нахаба впав мертвий. Був суд. Художник і його жінка весь час, а кожна окремо, брали вину на свою душу, так що суд проголосив вирок їм обом. По 20 років каторги. Вислано злочинців відбувати кару. Через деякий час на горі в судових закладах почали переглядати справи і вирішили вернути з каторги обох. Коли викликали на розбір, то чоловік і жінка хотіли пояснити, чому стріляли, але новий слідчий сказав, не треба пояснювати чому. Я бачив двері й стіну вашої кімнати, всі подзьобані кулями. Відпустили чоловіка і жінку. В іншому містечку вони жили і померли. І що? Ледь помітно скруглив надбрів'я Бергем. Ніби небагато. Часом йшов дощ на їх могили, а часом світило сонце. І чим, крім того, відзначити їх роман? Читачі ж скажуть нічого особливого. Мабуть, скажуть, але було дещо вирізняло більше від знаменитих пригод. «Якась випадкова дивниця чи обнова?» «Ні, раніше скажу віднова. Вони дуже не по зовнішній красі любили одне одного, не зраджуючи ніколи, навіть в уяві, і не посварились ні разу, і мали відвагу боронити свою любов навіть на межі смерти». «Ви перемогли, тут вінець», – доктор підняв долоні, «піддача сильнішому». І ще пождіть». Знавці не згодяться, бо, мовляв, немає конфліктно з ударених пристрастей, а без того самі люди ніщо. І справжній роман про них неможливий. Я чув від одного мислителя. Шкода говорити в письменстві про людей без пристрастей, безколірні, безособисті. Навіть він презирливо додав. От як ангели, що про них скажеш? Про нього побічна мудрість і обмежена. Знеохотився лікар. З нею не відзначити навіть індивідуальності квітучих трояндних кущів зовсім відмінних, без повтору жодного листка в його рисунку. Але пастор розмірковується на суперечностях. Я то згоден, а все ж без протиставної розгри пристрастей не буде в романі повноти життя. Ясно, воно в нас... Через пристрасті рушає в пізнанні добра і зла, Себто в клятому напрямку своєму, Що ми самі вибрали спокушені. Змій нас полонив. Черниця наша, погляд пастора на присутнім, Сьогодні питалася турботно, Як нам полонити його самого? Тільки ангел з апокаліпсиса, Маючи ланцюг, замок і печать спроможиться. Нам невідома безмірність багатства в житті янголів, з духовними радостями їх. «Так і ділим», – розкладає жестами Бергем. Для минучого тимчасового драматизму в гріхах ставиться як дзеркальність переважно до теперішній роман з його живописністю. А в перечуття вічного стану, що по смерті екстатична поема служить більше. Згоджуючись, пастор входить в ширші розбори. «Я теж так добачаю». Імовірно, що більше служить, бо в ній духовність підноситься для далекозорішого, ніби пташиного бачення всіх прав життя. Діяльність ангелів також драматично відкривається в поемі «Височиною краси і величністю служби над смертю в рятунок душі земних, що гинуть». Тут нерв, трагізм над страшною межею для відпадних до в безодні разом з демонами. Пам'ятаємо, Одна менша смерть наша – кінець земної біографії. А потім з невидимості загрожує всім, всім гірша смерть, розрив усякого зв'язку духовності, що в нас навіки від джерела в небесах.